Tira aqui pra ela. Tá, ah, vou lá. Ah, tira a pra ela Adulto. Só você tem adulto, que adulto, Fazer um horário bom, nós temos que fazer um horário pra E aí, quando eu, quando eu falei com o Roberto aqui. E, que as crianças não. Do... Foi. Aí eu falei, Roberto, é um projeto ideal, pai. Aí eu falei com alguns produtores dele, rapaz, será que pode? Será que pode? vai ter certeza que estouro. Porque na vida eu que em mandar na frente. E foi, vamos ver. Foi, isso aí. E você vai ir, Tá lindo, lindo. Não, E atitude. O Vai. Gostei de falar Minha gente, atração aqui da Vaquejada primeiro show desse danado. Primeiro show desse vaqueiro! Esse vaqueiro danado! Seja bem-vindo à Vaquejada de Serviu. Muito obrigado, muito feliz de fazer essa festa maravilhosa. Se Deus quiser. vai ser um acontecimento eu tive com o seu pai no início do ano foi quando ele me falou né que deu essa informação o no seu primeiro show né no seu primeiro show de carreira e seria aqui na maquina de serrinha graças ao nosso querido amigo empresário Carlos Serra a Carlos, você que apostou né acreditou sempre nesse rapaz aqui que já é fã do pai né da dupla e agora fazendo o início da carreira desse rapaz aqui na Bahia com certeza eu tudo eu consegui pensar na frente E ele se tornou filho meu, a Rico, porque muito quando eu cheguei aqui, lá Roberto, bem, eu falei: Roberto, é é, o pontapé de dele para cair para o prazer e para o mundo. Porque o projeto é lindo, tem que dar certo. Já viu. Aí chega a me é, Aí, Roberto, pai, vou tantan, começar. Me arrupi, vou. me a Aí Vou começar com o pai, com a mãe, que é muito de e tal, eu que você. Com nove anos, eu comecei a trabalhar na Feira Livre. Com 13 anos, eu já tinha funcionado por minha conta. Eu acredito muito nas crianças, porque se tudo no Brasil, tudo é nas crianças. Uh, então pior, Eu acredito muito nisso. E aí, comecei com a me conhecer e falei, faço questão que ele me a em de serrinha, que é o, o papo aqui, homenagear a minha mãe, a meu pai, a família, toda Eu falei, nada mais justo que começar a sua carreira com uma turma de ano, para mim, criança é muito maldade. Só tem alegria. E como é que está esse seu coração hoje estreando? Porque ele já rolou uma gravação de DVD, eu estou sabendo, não é? Sim, rolou, rolou um, um, um ensaio DVD, né? Mas assim, agora eu, eu tô bem, também mas de resto. Mas quando eu subir o palco. Não, eu... Agora eu vou acostumar. Mas vai ser um showzaço. Que maravilha. Parabéns, viu? Valeu. Vou Valeu. conhecer, eu mando um abraço pro papai. É isso aí. É. Hein? Começou, minha gente, a carreira desse danado aqui. pelo Rabelo, na vaquejada de Serrinha. Bora se lá. Bora. Pra Serrinha, pra Bahia, pro Brasil e pro mundo. Tenho certeza disso. Tá bom, eu gente. Um abraço aí, gente. Eu conheço o Rabelo, a febre brasileira desse, desse ano 2019, tá aqui e ele tá fazendo o primeiro show na carreira, não é isso mesmo? Primeiro show, esse aqui em Serrinha, a maior maquiagem do mundo, do Brasil. Eu tô muito feliz, né? Já começando com o pé direito. Agora conta pra gente, o que o pessoal do Será que tá cheio hoje, gente? Eu não vi, não. Não viu não? Ninguém aqui tirou uma foto pra lhe mostrar ainda? Não, só falou. Rapaz, tá cheio de gente lá, todo mundo ali aguardando. O que você vai cantar pro pessoal? 22 músicas. <risos> e qual música que você vai cantar? A principal, que você mais gosta de qual é? Não é de trabalho. O que você mais gosta? Eu não agora? sei. Tipo... Não sabe cantar? Não, eu não sei. Mas eu gosto, é difícil. Ah, você sei que você não sabia cantar? Não, eu não sei cantar. Não sabe? Não. E qual a música que você mais gosta? Eu não sei. Diga uma. Ah. É, ela é... É, perfetinha. Canta aí. Ela é toda, toda, toda bebedinha E o velho era toda, toda minha gente! na Itapõe FM fazendo um shows para vocês, Cantando tudo, perfeitinha, tijolinho, tijolinho e muito mais, valeu? Itapõe FM estourada! Explodida! Explodida! Gostei, aí, velho, vem cá, me fala a verdade, você tem quantos anos? eu tenho 11 anos Enzo oh, 11, 11 anos, vem cá, o pessoal da produção trouxe um lanchinho, alguma coisa pra você você tá bem? deixa eu te falar uma coisa, olha bem você vai cantar pra milhares de pessoas, um parque gigante você tá preparado? eu tô preparado, mas tem mais entre mas vem cá, fala a verdade pra gente eu tô nervoso por você, você tá um pouco nervoso? eu tô nervoso por você vixe Maria, por quê? Eu posso dar um carinho você? Pode. Tu já comeu, meu Deus do céu? de 11 anos já tocado na vaquinjada de serrinha. O primeiro show, meu Deus do de céu, que faz carinho de mim. Agora, olha aqui e diz ali pra gente o que é que você tá espera. Tô você nervoso tô nervoso? Eu tô te eu tô nervoso. Sim... Agora, olha lá, eu vou sair porque eu vou tomar uma água de bocalho que eu tô nervoso. Toma o um microfone e diz assim: o que é que você espera para esse primeiro show da sua vida aqui na vaquinjada de serrinha? Falei. Que é show que eu vou fazer agora aqui. Quantos minutos? Dez. Dez, dez minutos. minutinhos é um, é um sonho que eu sempre tive desde bebê quando eu nasci na barriga já. Eu sempre sonhei. Então é um sonho. Vocês não tem noção, tão feliz. E eu vou tentar arrebentar dar o meu máximo pra vocês gostarem. Uhum. Pronto. Maravilha, meu irmão. Boa sorte pra vocês, viu? E quer que eu te acompanhe? do seu lado, lá em cima do palco? Você vai filmar também. Vou filmar. Então pronto. Valeu, pro Obrigado. Gostou? Não. O sonho da Mariana era ser rainha da vaquejada. É, é. o da vaquejada aí. Ei. Vamos lá tirar foto? Gostou? Imagina que você traz mulher aonde é só. Eita. Vamos lá? aí. Aê, preparou? Vem pra cá, Ezo Rabelo! Todo mundo te espera aqui em cima, Ezo! Bora! Vem, aí, Vem, Ezo! Gente, o menino é sucesso, tá chegando subindo no palco do a maior vaquejada do Brasil! Ezo Rabelo! Bora, Ezo! Olha aqui, Ezo! Manda um beijo pros seus seguidores! E aí, E aí, aqui aí, E aí, E aí, E aí, aí, E aí, E aí, E aí, E Gostaram? Então não se esquece de deixar aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. E todo vídeo que sair e novidades aqui no canal, você será avisado em primeira mão.